знову застогнав глухо Антоній. Та був це кінець. Криваву, страшну купу м'яса кинув кат і помічники на візка. Дійшла черга до Ізосіма і Нектарія. Баба Дубиниха і солдат Щеченко. Хоч це рідко бувало, але між солдатом Бутирського піхотного полку Василем Щеченком що його з України занесла доля на солдатську службу, та хазяйкою квартири, де він на постої стояв у дворцовому столі Рапалові, бабою Дубинихою, взаємини були дуже добрі. Часто вечорами любив послухати Щеченко оповідання бабині і про відьом, і про домовиків, і про всілякі сільські пригоди, і прочутки найрізноманітніші. Одного вечора попрохав Щеченко яєшню йому зробити, вволила волю свого любого постояльця баба, через кілька хвилин поставила на стіл яєшню, солоні огірки, десь дістала горілки і почалася в хазяйки й постояльця довга інтимна розмова. Гомоніли-гомоніли, а далі до дуже високих тем дійшли. Саме сьогодні через село проїздив Олекса Розумовський. Тож не дивно, що баба звела на нього розмову. Ось де курвий син Розумовський привіз якусь бабу-чупрунку, яка кладе півнів. Ось би їй, курві, самій вирізати ястество, як вона з півнями робить. Щеченко після горілки був настроєний дуже лагідно і дуже мирно. Та може ж вона й невинна? Може, вона це робить з неволі? Та не втихомирилася баба, далі своєї правити почала. Ех, старий у нас розумовський. Коли не їде до гостилиць, то курей сот по п'ять збирає. І ми їх уже купуємо. Отаке лихо. Оце, Семеновичу, тепер у хаті в мене, крім нас із тобою, нікого нема, отже поговоримо. А чи знаєш ти, що цариця від Бога відступила, живе з Розумовським, спородила та не одного, а двох? А звідки, Митрофанівно, про це все знаєш? Та як же ж не знати? Адже й мати Розумовського ворожбитка. Оце як цариця їхала з гостилицької мизи через висоцьку до царського. І з того висоцького вийшли дівки і баби її зустрічати. То лакеї всіх били й одганяли. А як же приїхала вона в царське та війшла в палац, то й сказала, «Ох, я вчаділа, дайте мені грубника, що покої палив, я його накажу на смерть покарати». Знайшли грубника, привели, а він і каже, ні, матінко государиня. То, звичайно, не вча діла. Вивели грубника, а вона зараз же й породила. Та де це ти, Митрофанівно, чула? Звідки знаєш? Та я же ж не знати? Адже й досі один хлопець живе в царському селі, у блинниці, а другий помер. А той, що живий, увесь у неї. А вона називає його хресним сином. І багато тій блинниці грошей дає. Нічого не сказав на те солдат, і з'їв яєшню, і пішов спати. Багато понарозказувала своєму постояльцеві баба Дубиниха, не знаючи, що хоч і не скоро, та відгукнуться її оповідання на її ж спині. Проминуло кілька місяців. У корчмі зібралося чимало солдатства. Окремо від інших сиділи двоє – Щеченко та Іван Дурандін. Випили вони вже чимало. Міцна горілка і пиво розв'язали язики, і серед страшного гамору, всіляких вигуків і лайок почав розказувати Щеченко своєму новому приятелеві пригоду, що ніби недавно сталася з ним. Оце... Стояв я недавно в Ран'янбомі біля палацу на Варті та бачив у розчинене вікно таку чудасію. Біля вікна у купі стояли цариця й Розумовський. Раптом із Розумовського спали штани. А цариця йому й каже, «Іди сюди, я тобі штани підв'яжу». Повела його в інші покої і підв'язала. Та ще й ти, я тобі скажу. Відступила вона від Бога. І не стало в неї про нас піклування. Та чого ти? Ми ж усім задоволені. Ех, що ти знаєш? Адже ж у Розумовського і мати відьма. Може, вона і причарувала царицю. Що ти мені казатимеш? Я вже не тепер служу. Я ось уже п'ятого царя на службі пережив. А все мені, відставки нема. Хоч і п'яний був Дурандін, та зрозумів, що слова Щеченкові до лиха довести можуть. Тож він зараз же звівся на ноги і, не ховаючи погрози, сказав, «Слухай, ну, діду, не відмовляйся від тих слів, що ти мені оце тільки що сказав». Та не злякався, Щевченко».